Ден преди 24 февруари, денят на който се навършва 2 години от началото на пълномащабната военна инвазия на Русия в Украина, войната на Русия срещу Украина. Поглеждаме, разбира се, на там. Формално руското навлизане е обявено като специална военна операция в Донбас. претекстът е молба на лидерите на Донецка и Луганска Народна Република, чиято независимо забележете, Русия признава ден по-рано, на 21 февруари 2022 година. Още от самото начало обаче са атакувани много украински градове, включително и столицата Киев. Това, което Русия си представя като Три днем на война, утре ще влезе в третата си година, защото руското настъпление среща опорите съпротива от украинската армия и от украинците. Добър ден, казвам на Николета Танасова от програма Христо Ботев. Здравей, здравей, Ирина. Благодаря за поканата. Много се радвам, че си тук. Yes. И на Михаил Михайлов, който е звукорежисьор, композитор и той заедно с Николета работи по това, което тя донесе от пътуването й в Украина. И звукоинженер, основно в радиото. Сън звукоинженер. Звуко, звукоинженер в радиото. Но и човека, който прави музиката за а, тази серия, която започва от утре, една поредица, озаглавена «Украйна сцени от един отложен живот по програма Христо Ботев. Може да я слушате. Да, всяка събота от 18.30, пет поредни съботи. Точно така. И а, това удивително заглавие. Николета, откъде, откъде тръгна вдъхновението за заглавието? От а, героинята. От главната героиня. Всъщност, отложен живот е нейният израз. А сега, защо е отложен животът, нека слушат петия епизод, в който тя говори за, за отложения живот на украинците по време на война, но вдъхновението е от нея. Всъщност, проектът целия се разгръща в, да кажем, две сюжетни линии. Едната е познаството с главната героиня Ала, която е украинка. Тя пристигна в България в началото на войната. Началото на март беше, когато се запознахме с нея, абсолютно случайно. И това познанство полека-лека се превърна в приятелство, защото тя живя 10 месеца и половина в България, в София. Бяхме доста близки, ходихме шествие в подкрепа на Украина, помогнахи да си намери дом тук, защото те нямаше, нямаха къде да живеят с дъщеря и, и разбира се сготви първия си украински борщ в моята кухня, защото а, така и се казва всъщност първият епизод, а, украински борщ, София и Виница. А Той започва на територията на две държави, като спомени за България и пристигането ми в Украина, и първия борщ там, и първия борщ тук, украински в София. Тя го от дома, не за друга, защото живееха в едно отвъртително общежитие, без никакви възможности да приготвят каквото и да било. И свенливо ми каза при втората ни среща, ами ние с ядем едем само и ни кифлички. Нищо друго тук не ни е вкусно. Няма къде да приготвя храна, вярно и стреса нали, от пътуването, от търкетите, защото те са киевчани над Киев. И, и ние не смеяли и аз, нали, абсолютно ушашавена. Казах, ама вкъщи, елате да сготвим. От дома, за да може да хапнете и така. Топла е храна, а не само кифлички. Ени кифлички, да. Аз предполагам, че е изключително трудно, докато войната продължава, а, да се сложи една такава точна бройка от пет епизода, защото... Безобразно е просто, да. Безобразно е, нали? Казвам го като човек, който връщайки се с доста аудиоматериал от Киев миналата година, 23-та година, си изправих пред същата пред, пред същото поражение от мисълта за това, че ние виждаме някакъв край, а войната почва да изглежда безкрайна. Абсолютно. Първо да, искам да кажа, че поредицата ти, твоята поредица за Украина е забележителна, и я слушам с голям интерес. Самата аз беше много трудно за мен, когато тръгнах да правя тези пет епизода. А, да се опитам да ги направя по-различно, да не изглежда, нали? Няма как да е да, същото. Да, няма как да е същото, но така или иначе а, се стремях, а, тъй като твоята поредица тръгна доста преди това, което ние направихме сега с Мишо. Прекрасно. А иначе за многото материал, който човек събира там, да. И винаги се чудиш фокуса. Какво искаш да кажеш с а, всичко, което си донесъл там? Защото то. Може да бъде войната на съвсем битово ниво, това, което се опитахме да направим с Мишо, да я потърсим в най-интимните преживявания на хората. Тук ще дам един пример от третия ни епизод. В Гостомел се видяхме с едни възрастни жени, съвсем случайно ги открихме. Бяхме там, за да видим малкото бом... бомбобежището за деца в малкото им училище, малкото, защото учат деца от първи до четвърти клас. Нали, представи си бомбобежище за деца в двора на училището, вместо баскетболно игрище mm -hmm. примерно. Но, така или иначе, и се срещнахме с тия жени. И те, нали, милите а, дошли танковете, бетерите застанали срещу тях, разположили с на но те не разказват. Първо, затова, кака... те ни изядоха компотите. Mm -hmm. Нали Това е толкова, толкова е човешко това. Те не знаят дали ще оцелят, но земнината, която са си приготвили, Уау. И М Ние всички виждаме войната през а, тези големите медии, нали? но през история така човек там да, да стъпи в дома им, да влезе, да хапне, да си поговори, това, това при Николета го има само. Николета, Ник Николета а всъщност а, а, а, а, ти правиш стъпката от нашата действителност, от този украински борш в София към а, Украина, към Киев, след това обратно. Бучерпин гостомел. Точно така. А, а, а, а, всъщност, как пътувахте? Как, а, пътувахме с кола. Пешеходно, образно. Да. През цялото време пешеходно. Да, с вниманието. Голямата, голямото внимание не замръква никъде по пътя. Така е, да. А въпреки, че Украина е огромна. И там, нали, за да стигнеш от един град до друг, си иска време, въпреки чудесните пътища. Тоест през Южна Украина? Да, през, да. през Бесарабия. да. И вървяхме Виница, където е Ала. Тя се върна в Виница с дъщеря си, където се преместиха да живеят, че уж било по- кротко и тихо. Аз там за два-три дни, в които бях, а, ми то. те не спряха въздушните сирените за въздушна тревога. Даже До такава степен се шегувахме в Думай под една круша. Много държа да кажа за крушата. Това е обвързано и с корицата на всички епизоди, за които за която корица, благодаря на Жоро от Дигитална дирекция, много, че страхотни, я направи. Страхотно, корица. Да, под една круша, която е сюрреалистична круша в дома на Ала, а, там се развиваха едни от най-интересните ни разговори, и чисто житейски, и много лични, които са предадени в а, тези пет епизода. Там се срещнах и Сранения, и Племенник, тук що завърнал се от фронта, младо момче на 25 години. И тази круша е някакво събирателно място, освен украинския борщ на петте епизода, защото тя е хубава метафора съпругът Нала Сергея нарича крушата на лошият стопанин, който време не е отделил две плодни дървчета една асма и крушата сега асмата е полазила в крушата mm -hmm. и огромни чепки грозде се показват между крушите да, интересна е тази метафора. Да. А, има, така да се каже, и геополитически измерения. в нея. Абсолютно, 100%. Да. Сега, а, Мишо ме връща на въпроса за а, това какво виждаме от войната. Ние го виждаме обикновено. защото гледаме телевизии. Световни телевизии, видеа, нали, международния обмен. Ето сега всички телевизии пратиха кореспонденти там. Нали, включване има във всяка емисия. А, обаче... Когато виждаме, виждаме образи, може да не видим нещо друго, което пък може да видим единствено и само ако слушаме. Какво добавя факта, че а, правите радио, правите аудио от видяното? И, и как става това? Защото това е. Там опираме в твоите работа. Еми, това става. Значи, основната работа е свършване колета. Тя е подготвена така на терен да запише добре звука, нали? знае, че и трябва атмосфера от събитието, знае, че и трябва чист звук, което после в продукцията ще доведе до, до по-висок резултат като качество на звука. А, акцента разбира се е самата семантика, нали? тя, си, тя си я преследва и се я а, записва. А, при мен е какво се получава? изслушвайки материалите, то е огромно море от материали. Ако трябва нали, да правя анализ на това всичкото нещо, което е часове часове, часове записи, просто се загубвам. Но тя, благодаря на нея, тя си а, формира а, епизоди, подбира материали и вече като ми даде готови материали, аз по тях а, почвам да, а, така да чувствам къде може би ще има нужда от музика, къде може би няма и започвам да импровизирам с едно пиянце вкъщи и ако се роди нещо хубаво, тя го казва, това е супер, остава и, и така си го... Май не съм казвала друго, освен това е супер, И, и така миша си, за музика. Така си слагаме а, музички тук и там, за да подпомогнем историята, нали? малко оркестрация, Янце, цигулка, нали, защото е човешко всичко. Така много-много-много музика не искаме да има, защото за, за става, е, Защото точно. има много хубав текст просто. И а, Аз а, мисля, че ние с нея правим няколко неща с Николета. Вече и Балканската война, и диктатори, Диката, и други неща. Но тук за първи път виждам при нея един текст, който е много поетичен, който ми вдъхнови специално като композитор, защото поезията, тя лъха музика, има, има ритъм, има музика в поезията и аз оттам просто всичко ми е решено, нали? Няма какво да... Супер, супер, сме любопитни, а, но това, което може да направим сега е да чуем буквално две минути а, толкова ви се откъснаха от сърцето. Да чуем по хоризонт. <съправда> това с леко заяждане от моя страна. <съправда> Ако искате, да излъчете го вечер. Yeah. Ами, По-нататък. Стига да Целия, може. Мисля, че наистина това е уникална продукция. В пълнота ще можем да я слушаме утре в програма Христо Ботев. А документалната поредица на Николета сени от един отложен живот. Сега две минути и след това продължавам с още няколко въпроса. Ето ги стълбите и мазето, в което се е крила, две седмици, за да не я изнасилят или убият. За първи път, отках съм в Украина, ужасът на войната с цялата му родливост се стовари върху мен, сред остатъците на нечи съсипан живот. Стъпвам върху разказите и спомените за паника и страх, които оцелелите от окупацията пазят. На мястото, където са се случили, между фугите на пода, вече са избояли бурени, които се опитват да заличат всичко. Къде са лежали труповете на съседите й? Това ли е дворът, в който са изнасилили приятелката й? Искам ли да знам и да си представям всичко това? То ме съсипва, ужасява, разтреперва и разбива. Не съмнявам ли се, че това се е случило наистина? Не. Тук, насред руините, все още витае духът на насилието. Искам ли да знам? Искам. Искам ли да знам? Искам, казва авторката Николета Танасова. Програма Христо Ботев. От четвъртия епизод на поредицата. От утре започва. А, Николета, да попитам. Добре, знаеш. Сега знаеш какво казваш на хората... Аз съм сигурна, че се срещаш с а, такива хора в а, България, които казват, а, нали... Няма такова, няма нещо. такова нещо. Защото на мен ми се е налагало да споря включително с мои близки хора, които ми казват, та буча, а, там, а, нали, не е вярно. Даже, даже ме е срам да кажа какво си мисля, защото просто обидно. Много добре, тях. разбирам. А, аз се сблъсках няколко пъти с това. А, от как съм се върнала и когато ме питат, добре, разкажи, и аз разказвам. И а, за това как изглежда Украина, ти също я видя. Тя е Западна Европа, просто по нищо не се различава от един голям европейски град. Да, за мен по беше Западна Европа и Първата световна война, траншеите съжителстващи в някакъв сюрреализъм. Да, а пътища, магазини, хората живеят нормално. А, и всичко това тук някак не се разбира. Както трябва от определена група хора, нека така го наречем. Те смятат, че след като украинците ходят в заведения, след като украинците живеят нормално, след като пътищата им са чисти, подредени, след като няма един фас на улицата, хвърлен нали, до някой светофар. Ами, значи там война няма. Многото се едно не се е случило. Да, да, да. Напротив, война има и тя е... Я... Войната има навсякъде, в... във всяка една секунда, във всеки дъх на украинците, на такива хора аз обикновено се опитам да задам въпрос. <рък> това, което си мисля, че мога да правя добре и питам, ако вие сте на мястото на украинците, или ако вие сте техен президент, бихте ли оставили разрушенията след една, след един въздушен обстрел? Бихте ли живяли в Кочина? Бихте ли го допуснали това? Ако може да го допуснете, значи да, война няма. А... <рък> Защото как да обясниш, че има толкова неправителствени организации там, които се мобилизират и един мост е разрушен, хората събират пари помежду си. В четвърти епизод, част от който чухме току-що, и благодаря на Мишо за забележителната музика, а, с която подкрепя този текст, там ние търсим един серго, <съща> срещата ни е с Момича, което разказва ужасяваща история, която е видяла и накрая казваме: мене спаси един Серго от Буча. Момичето от Ерпин. Тръгнахме ние да търсим Серго от Буча. Серго, собственик на кафене. А, това кафене е било тотално разрушено по време на окупацията в Буча и той ми показа снимки и видеа. Мога ли да кажа нецензурна дума в ефира? Не твърде нецензурна. Извинявам се така, както и Серго се извинява в проекта и казва те влязоха тук и въпреки, че имаме чудесна чиста туалетна сраха на земята. Извинявам се още веднъж за думата. А, и сега аз го питам, добре, вие как поправихте всичко, държавата ли ви помага? Тя каза, а не, не, не, има други по-нуждащи се от нас, държавата не ни помага. Ние събираме пари както можем, управиме се ето го, кафенето започна да работи един месец след края на окупацията отново. И благодарим все пак на Запада, че ни дадоха ПВО, за да може хората да се върнат, да се успокоят. Да. Че няма да падат ракети тук и да може бизнеса ни някакси да тръгне. Той е много особено успокоение, защото Почетай, а, чуваш така. ракетите, чуваш а, прихващането на ракетите, чуваш а, сигналите за въздушна тревога и въпреки това живота продължава и за това всъщност моя последен въпрос и към двамата през различните ви перспективи. Николета, която е била там, Мишо, който сега работи с нея и твори тази страхотна музика а, към поредицата. Сблъсъка с ужаса или сблъсъка с надеждата на фона на този ужас е по-шокиращ? Нищо да кажа. Еми сблъсъка с действителността, защото а, аз. М нали тя колета ми дари един ап, който показва кога има атака. И викам, бея, чакай да. Приложението да го Приложението, да, тода, апликацията. И викам, чакай да видя сега, ако това нещо, нали, аз съм в Украина и така спазя съветите на това апликация, значи в 3 часа ти звъни mm. а, това, че има тревога. Ти 4, трябва че да станеш от леглото yeah. си, да отидеш в някакво мазе или някакво, нали? после да се върнеш и а, след 2 часа, в 6 часа се върнеш, да поспиш половин час и да отидеш на работа. Нали? Това, това всеки ден просто това го виждам през... Но той го разигра сам в дома си с семейството да, си, да? Да, да, да ви какво... нали, Но тя, тя на практика, това е разказ, който ти няма как да го хванеш okay. от кадри, нали, Този танк зривен, е ракета свалена, нали... Голата статистика Аз в ще кажа една дума, надежда. Надежда. За мен надежда. Много ви благодаря. Николета Атанасова, Михаил Михайлов, трима човека в това студио с въпросното приложение на телефона, с което... Знаем какво става. Аз не съм го махнала още. Не, и аз година вече почти по-късно. Е, Хан а път... Соло е да. участник в това предложение О, да, да. от Ами да. така ще да завършим, да Нека силата бъде с тях. Не. Поредицата за Украина. Сцени от един отложен живот започва утре в ефира на програма Христо Ботев. 18.30 часа струва си да слушаме това. Благодаря. Благодаря.